la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C116 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Pe parcursul acestor lecțiuni ne îndeletnicim cu de cugetări și meditația asupra fiecărui verset al noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Lecțiunea de zi va debuta cu citirea ultimului verset al capitolului 15 al I Epistolea lui Pavel către Corinteni, versetul 5. 58. Mai înainte de aceasta însă vreau să citesc o istorioare foarte mișcătoare sub titlul Tatăl Orfanilor Iarna pusese străpânire pe orășel Copiii mai mici priveau prin ferestre minunățile iernii Iar cei mai marișori ieșeau prin curți bătându-se cu zăpadă Prin părculeți oamenii treceau grăbiți Un băiețel de vreo șapte-opt anișori singur și tremurând de frig stătea pe o bancă Îi era tare frig Căci hainuțele de pe el erau subțiri Pantalonașii aveau două găuri mari la genunchi Buzele erau vinete de frig Și fața slabă era galbenă ca ceara Probabil era foarte necăjit că-și plângea Și din când în când își îndrepta privirea Spre cerul acoperit de nori Trecură mulți bărbați și femei pe lângă el Toți erau grăbiți și n-aveau habar de întristarea băiețelului Deodată, pe aleea parcului, a apărut un bărbat mai vârstnic Bășea încet și gânditor. Un observator mai atent ar fi citit pe fața lui întristarea care se asocia de minune cu cerul acoperit de nori. Unicul său fiu nu se mai întorsese din război. El a rămas cu soția acum să-și plângă amarul vieții, lipsiți de fiul lor speranța bătrâneții. Cărarea pe care mergea gânditor trecea chiar prin dreptul băncii pe care stătea băiețelul înghețat de frig. Ce faci acolo, micuțule? Aștepți pe cineva?" a întrebat bărbatul, descrețindu-și fruntea. Da, domnule," răspunse băiețelul, îl aștept pe Dumnezeu să mă ia la el." Măi, copile, ce vrei să spui? Ești bolnăvior? Crezi că ai să mori?" Nu, domnule, dar anul trecut Dumnezeu i-a luat pe tatăl meu și pe fratele meu cel mic ca să-i aibă în casa lui în cer. Iar ieri, la spital, mama mi-a spus că și ea pleacă tot acolo și că Dumnezeu nu va a părăsit deloc în niciun fel. Acum adăugă el, n-am pe nimeni care să mă îmbrățișeze și să-mi dea să mănânc. Și iată, e atâta vreme de când mă uit în sus să văd dacă vine Dumnezeu, dar nu văd nimic. Totuși Dumnezeu va veni, desigur, dacă îl mai aștept puțin. nu e așa, domnule? Da, copile dragă, zise o domnul gânditor, năpădindu lacrimile. Nimeni nu așteaptă în zadar pe Dumnezeu. El m-a trimis să port de grijă de tine. vină cu mine, nu te voi lăsa să duci lipsă de nimic. Ochii băiețelului străluciră de bucurie și pe fața lui apăru un zâmbet de biruință. Oh, știam bine," zise el, că Dumnezeu va veni sau va trimite pe cineva, căci mama niciodată n-a spus minciuni. Dar, vai, cât ați întârzia pe drum și cât a trebuit să vă aștept." Prin părculeți oamenii treceau grăbiți. Nimeni nu știa ce bucurie se așternuse în cele două inimi. Tatăl Ceresc lucras la această bucurie, el... Tatăl orfanilor. În timp ce citeam această istorioară pentru dumneavoastră, o observație oarecare mi s-a revelat foarte interesant, o observație atât de importantă încât pentru noi, cei care o ascultăm astăzi, dacă luăm aminte la ea, ne-am putea alege cu un câștig nespus de mare. Da, o să vedeți imediat. Vedeți dumneavoastră? Ne spune istorioara aceasta că mulți oameni treceau grăbiți pe lângă copilul acesta și nu aveau timp să-l vadă și să-l audă. A fost unul singur care s-a apropiat de el. Care este deosebirea între acesta și cei de dinainte? Este esențială, iar această deosebire este centrul comentariului pe care doresc să-l fac și la care, dacă luăm aminte, s-ar putea să avem în câștig nespus de mare. Nu spun eu acum că neapărat este așa, dar pot să presupun, și lucrul acesta al puteți și dumneavoastră cu ușurință presupune, că Dumnezeu, care avea în plan pentru băiețelul acesta să fie luat în grija cuiva, a văzut că oamenii fiind ocupați cu ale lor prea plini de grijurile și problemele lor, vor trece nepăsători pe lângă el. Și atunci, Dumnezeu a trecut pe omul acesta printr-o mare întristare și îngrijorare cu privire la viață, prin aceea că i-a luat fiul său căzut pe front în război. Nu știm despre ce război este vorba, deoarece informațiile acestea nu le-am dedus din citirea istorioarei de față. Destul să știm că omul acesta era foarte îndurerat și pentru că era îndurerat și gânditor, a putut să privească în jurul lui, să meargă liniștit și să observe lucrurile din jurul lui, atitudine pe care ceilalți, prinși de treburile și grijurile vieții, nu au putut să o aibă. Repet, n-am să spun că Dumnezeu în adinsi a luat băiatul omului acestuia ca să-l facă sensibil la durerea copilului. Nu pot să spun așa ceva, oricât de mult ar putea fi adevărat. Dar ceva am să spun. Dacă noi, în ciuda multitudinii problemelor vieții cu care ne confruntăm, ne-am face timp singuri să privim și în jur și la nevoile altora, nu numai la ale noastre, ne-am putea scuti pe noi înșine de împrejurări prin care a trecut bătrânul acesta, nevoindu-l pe Dumnezeu să ne sensibilizeze printr-o încercare dureroasă la nevoile celor din jur. Ce bine am face, deci, ca întotdeauna să avem un ochi și pentru ce se întâmplă în jurul nostru, să avem o ureche deschisă pentru strigătele celor în nevoie, să avem o inimă care să simtă pentru cei care au nevoie de noi și să avem o mână deschisă pentru toți aceia care au mai puțin decât avem noi. Dacă noi înșine ne-am străduit în felul acesta să dăm atenție celor din jurul nostru, nu l-am mai obligat pe Dumnezeu să ne treacă prin încercări dureroase prin care să ne sensibilizeze El. Ne sensibilizăm noi, nu-L mai obligăm pe Dumnezeu să ne sensibilizeze El. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului de față și să ne arăți, Doamne, că așa cât de mult ai simțit Tu pentru noi, trimețându-L pe Domnul Isus Hristos ca să ne aducă mântuirea, trebuie și noi la rândul nostru să simțim cu cei din jurul nostru împărtășind cu ei toate cele pe care ni le-ai dat nouă și cu cât mai mult să împărtășim cu ei mântuirea pe care ne-ai dat-o și nouă și pe care ai pregătit-o și pentru ei. Amin mi-n-a să te dojui într la toți la din gloață cum i nu n așteaptă? a acum să dăm citire versetului 5, 10 și 8, ultimul verset al capitolului 15 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, care astfel găsuiește. De aceea, preubiți mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului că știți că ostenearea voastră în Domnul nu este zadarnică. După toate cele care au fost spuse despre moarte, înviere și schimbarea trupurilor pe parcursul acestui capitol, Sfântul Apostol Pavel încheie cu acest îndemn din versetul de mai sus, endem care este potrivit și de mare trebuință pentru toți credincioșii din toate timpurile, deci și pentru noi cei de astăzi. Versetul începe cu un cuvânt făcut să ne atragă atenția, de aceea. La ce se referă acest cuvânt? Se spune în general că se referă la marea temă a învierii. Da, dar nu numai la aceasta, ci poate fi pus în legătură cu tot ceea ce este scris în epistolă și mai ales cu cuvintele de la început, credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru, din capitolul 1, versetul 9. Aceste cuvinte arată pe scurt chemarea și existența bisericii care, chemată la părtășia cu Iisus Hristos, devine părtașă lui în toate lucrările și trăiește din dragostea lui. Spântul Apostol Pavel își încheie lunga sa epistolă în care a căutat să îndrepte greșelile corintenilor, apoi să-i zidească descoperindu-le taina unei vieți de biruință, spunând acest cuvânt care cuprinde totul de aceea. Vedem legătura strânsă dintre aceste două mărturisiri. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul său, Isus Hristos, Domnul nostru, și, cuvintele din urmă, de aceea, preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. Pe cei pe care Dumnezeu i-a chemat la părtășia cu Fiul său, i-a chemat și la slujba lui în lume, fiind una în toate. Lor mi-amintește Sfântul Apostol Pavel, credincioșia nezdruncinată a lui Dumnezeu, ca și ei să fie la fel și să nu se lase ispitiți părăsind lucrarea. Cum Dumnezeu este credincios, chemându-ne la părtășia cu Fiul Său, tot așa trebuie să fim și noi. Fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. În acest îndemn sunt cuprinși toți credincioșii Domnului Isus, toți cei care au făcut un legământ cu El, bătrâni și tineri, învățați și neînvățați, bărbați și femei. Toți sunt chemați la starea Domnului. Nimeni nu este în afara acestei stări, pentru că suntem în părtășie cu Domnul Isus, suntem așa în toate treburile Lui. El este capul, iar noi suntem trupul. Să ne împlinim, deci, chemarea, să facem lucrarea pe care el ne-a încredințat-o. Sfântul Iangură de Aul spune, nu este cu putință ca cineva să fie mântuit, dacă trândăvește după primirea credinței. Lucrarea Domnului este una singură, spusă de însuși Domnul. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Luca 19 cu 10 La aceasta suntem chemați și noi urmașii lui. Să căutăm tot timpul pe cei pierduți și să-i aducem la Mântuitorul care și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru toți păcătoși. Am fost mântuiți nu numai să ne bucurăm noi de mântuire, ci trebuie să ducem și altora vestea bună a mântuirii. Cum stăm noi în privința aceasta? Dumnezeu ne-a așezat într-un loc pe pământ, într-un anumit loc, ca să facem aceeași slujbă după darul pe care l-am primit de la el. Vom fi răspunzători dacă nu ne împlinim slujba la care suntem chemați. De aceea, preobiții mei frați, fiți tari, neclintiți. Tărie și statornicie în lucrul Domnului. Înțelegem noi acest îndemn? Să rămâi neclintit în slujba Domnului, indiferent de ceea ce se petrece în afară, e mare lucru. Se povestește că într-un război care a avut loc în India cu multă vreme în urmă, un elefant purta drapelul regal. La începutul luptei, comandantul trupelor a dat elefantului porunca următoare. Vei sta aici și nu te vei mișca din loc. Și elefantul a făcut așa. Puțin timp de la începerea luptei, comandantul a fost rănit mortal, dar elefantul a rămas pe loc fără să se miște măcar un picior, cu toate că lupta era crâncenă în jurul lui. Chiar și atunci când unitatea din care făcea el parte a fost respinsă, a rămas totuși neclintit la postul său. Când ostașii în retragere au observat drapelul fulfuind în același loc, au pornit din nou înainte și datorită statorniciei elefantului au câștigat lupta. După încetarea luptei, când liniștea s-a așternut pe câmpul de bătaie, au venit câțiva soldați ca să ia elefantul de pe locul unde fusese pus de către comandant. Dar lucrul ciudat. El nu cunoștea glasul soldaților și nici prin cuvinte blânde, nici prin cuvinte răstite, nu s-a clintit din loc. Trei zile și trei nopți a stat acolo, numai pentru că stăpânul i-a spus să nu te miști de aici. În cele din urmă au chemat pe fiul comandantului de la o mare distanță, care era și el familiarizat cu acest elefant și la glasul lui elefantul a plecat din locul acela. Mare lucru este statornicia în domnul și în lucrarea lui. Ca și elefantul din povestirea de mai sus, creștinul adevărat, ca lucrător pe ogorul Domnului, trebuie să rămână neclintit, împlinind cele poruncite lui de către stăpânul său. Să punem din nou cele spuse de Apostolul Pavel la începutul epistolei. Credincios este Dumnezeu, care ne-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Isus Hristos, Domnul nostru, să punem aceste cuvinte în legătură cu concluzia capitolului 15, de aceea, preobiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. Acest îndemn de la urmă este întemeiat pe cele spuse la început. Fiind puși în părtășia cu Iisus Hristos, rămânem tari, neclintiți și sporim în lucrul Domnului. Neavând părtășie legătură cu El, nu putem face nimic bun. Despărțiți de mine, spune la Ioan 15 cu 5, nu puteți face nimic. Dacă becul electric nu este în legătură cu uzina, nu mai poate lumina. Să așteptăm pe Domnul lucrând și sporind în lucrul lui, iată ceea ce trebuie să știm și să facem. A spori înseamnă a da peste mal, paharul plin care dă peste el. Numai cine lucrează se păstrează proaspăt, în credință și în dragoste. Numai cine lucrează nu este prins de somn. Lumina este lumină numai lucrând. Cu aceste cuvinte am încheiat meditația asupra capitolului 15 al întâi epistolei lui Pavel către Corinteni. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom de acum la meditații asupra ultimului capitol al întâi epistolei lui Pavel către Corinteni, capitolul 16, din care vom da citire versetului 1 care astfel grăsuiește. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. Dragii mei, acest ultim capitol este o încheiere frumoasă și desăvârșită a primei epistole către corinteni și este de mare interes pentru toți credincioșii Domnului Isus din toate timpurile. După ce Sfântul Apostol Pavel și-a încheiat marea slujbă de îndreptare și de învățătură în adunarea din Corint. A făcut o chemare stăruitoare la sfârșitul capitolului 15, chemare care se leagă de începutul și sfârșitul epistolei, chemare practică în lucrul Domnului. De fapt, în capitolul 16 nu sunt numai îndemnuri practice, îndemnuri pe care le poate pricepe oricine, cum ar fi de pildă strângerea de ajutoare, ci sunt ascunse în rândurile acestea niște lucruri duhovnicești de mare însemnătate. Omul duhovnicesc, care s-a obișnuit să pască pe câmpul cuvântului lui Dumnezeu, va descoperi lucruri minunate în cele mai obișnuite și simple cuvinte. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi, cum a rânduit, bisericilor Galatiei. Cercetând acest loc mai de aproape, vedem în el biserica în întregul ei, bisericile locale din Ierusalim, Corint, Galatia, Asia și Macedonia, toate împreună formând biserica și purtând fiecare parte ei de răspundere față de celelalte. Părtășia cu Domnul arătată la începutul epistolei și părtășia unii cu alții în lucrarea lui își găsesc aici aplicarea lor practică. Toate mădularele bisericii din Ierusalim, Corint sau alt loc le vedem unite cu Domnul însuși, apoi unii cu alții. Dacă unul sufere, tot suferă. Dacă unul se bucură, tot se bucură. Se simte în acest capitol, ultimul din 1 Corinteni, pulsul aceleiași vieți care însuflecește întregul trup al lui Hristos. Vorbind despre strângerea de ajutoare pentru sfinți, Sfântul Apostol Pavel dă un îndemn limpede și puternic la practicarea dragostei și la realizarea adevăratei părtășii între cei care formează trupul lui Hristos. Prin se vede fără greutate viața cea nouă care curge în mădularele trupului duhovnicesc, se vede cum aceste mădulare se îngrijesc unele de altele, neținând nimic numai pentru ele, ci tot ce au, dau mai departe pentru întreg trupul, așa cum fac mădularele și celulele unui trup omenesc. Dărnicia este un leac contra egoismului și o hrană pentru dragoste și părtășie. Ajutoarele pentru sfinții care se aflau în nevoie se făceau după o rânduială stabilită de Marele Apostol. Binele adevărat este numai binele făcut bine. Ajutoarele trebuiau mai întâi strânse și apoi împărțite acolo unde era nevoie. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt este în lumină și nu face lucrurile la întâmplare. Cât de minunat este cuvântul lui Dumnezeu și cum ne învață El în toate amănuntele vieții, să avem totdeauna o inimă deschisă pentru ascultarea și împlinirea Lui. În felul acesta vom trăi cu adevărat, ca mădulare vie în trupul Lui Hristos. Dezvoltând mai departe ideea, gândul acesta cu privire la strângerea de ajutoare, în versetul 2 de la capitolul 16 1 Corinteni, apostolul Pavel dă următoarele instrucțiuni. În ziua din a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Dragi mei, binefacerea și dărnicia sunt jertfa pe care trebuie să le aducă orice creștin, bărbat sau femeie, bătrân sau tânăr, cu regularitate. Așa vedem și la Evrei 13 cu versetul 16. Așa după cum odinioară în vechiul Israel fiecare bărbat și femeie își puteau trăi viața normală în mijlocul poporului numai pe baza jertfelor aduse cu regularitate, tot așa astăzi în noul Israel, Biserica lui Hristos, nimeni nu poate trăi o viață normală în legătură cu Dumnezeu decât aducându-și jertfa cu regularitate. Binecuvântările lui Dumnezeu se revarsă peste noi numai în măsura în care împlinim ceea ce este partea noastră, maleahii capitolul 3 cu versetul 10. Dărnicia face parte din viața creștină, așa cum inima face parte din trupul omului. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui. Deși în versetul de mai sus accentul nu se pune pe ziua din tâia săptămânii, adică duminica, ci pe strângerea de ajutoare, totuși spunem câteva cuvinte și despre această zi. Noul Testament nu îndreptățește deținut anumite zile ca lege cum era în Vechiul Testament. E în afara Duhului Noului Legământ forțarea gândului că sabatul Vechiului Legământ ar fi fost înlocuit cu duminica, ziua întâia săptămânii, nici vorbă de așa ceva. Dar și mai abătut de la adevăr este gândul că sabatul vechiului legământ ar fi trecut ca o poruncă obligatorie pentru noul Israel pentru Biserica lui Hristos. Nimic din vechiul legământ n-a putut trece în nou legământ, pentru că toate cele din vechiul legământ au fost umbra realităților din nou legământ, cum limpe descrie la Coloseni, capitolul 2, versetele 16 până la 17, la Evrei, capitolul 10, versetele 1 și la capitolul 8, versetul 5. Umbra sau simbolul nu poate deveni niciodată realitate. Umbra unei case nu este casă și nici nu poate să se transforme vreodată în casă reală. Duminica a fost rânduită ca sărbătoare legală în statul roman în anul 321 de către împăratul Constantin cel Mare. Totuși a fost o zi mai deosebită pentru creștini, însă nu ca sărbătoare obligatorie, ci pentru faptul că în această zi a înviat Domnul Isus și tot duminica s-a coborât Duhul Sfânt. Datorită acestor evenimente strălucitoare, primii creștini obișnuiau să se adune Duminica și să ia împreună cina Domnului. Mulți dintre scriitorii creștini din primele veacuri vorbesc despre ziua din a săptămânii ca despre ziua în care se adunau creștinii. Unii din ei scriau despre duminică cu mult zel, trecând chiar peste limitele Noului Testament. Origen zicea Mana a căzut din cer mai întâi duminica și nu sâmbăta pentru a arăta evreilor că și atunci ziua Domnului Duminica era preferată zilei de sâmbătă. Dar luați aminte, aceasta e părerea unui om, chiar dacă omul acesta este origen. Noi să fim atenți la ceea ce ne vațe cuvântul lui Dumnezeu și să ne supunem lui în totul. Să revenim la partea principală acum a versetului. În ziua din a săptămânii, fiecare din voi să pună acasă deoparte ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. În primul rând, darurile trebuie făcute regulat și sistematic. Nimic nu trebuie lăsat pe seama întâmplării. Așa a fost atunci, așa trebuie să fie și astăzi. Calea credinței este aceeași, fără nicio schimbare. Creștinii trebuie să dea potrivit cu câștigul lor, cât vor putea, fiecare, bărbați și femeie, să pună deoparte, în scopul ajutorării săracilor, o sumă de bani. Creștinii din tâi făceau lucrul acesta în prima zi a săptămânii, duminica, acasă, unde puteau chipzui bine, nu la adunare când se făcea colecta și umbli prin buzunar să vezi dacă ai bani mai mărunți. Acasă trebuie să ai cutia sau plicul pentru săraci, iar atunci când e nevoie, mergi și ei la sigur suma pentru ajutoare. Credinciosul adevărat trebuie să-și facă din aceasta un obicei sfânt: să pună deoparte în fiecare duminică o anumită sumă din câștigul lui pe o săptămână și va vedea bine cuvântarea lui Dumnezeu revărsându-se spre el cu totul deosebit de cât înainte. Darnicia trebuie supusă lucrurilor spirituale. Este o jertfă pe care trebuie să o aducă fiecare după venitul lui. Niciun creștin nu este în afara acestei jertfe. Mulți s-au temut că dacă au un venit mic, ce se mai pună deoparte? De când au luat însă în serios acest cuvânt al lui Dumnezeu și au pus deoparte cât le-a pus pe inimă Dumnezeu, altfel le-a fost viața. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit și astăzi. Ferice de noi dacă îl vom primi și îl vom împlini așa cum este el. Cu privire la teama de a rămâne fără bani dacă dai partea Domnului, am să vă împărtășesc o istorie, o experiență personală. Era în anul 1985, câteva luni înainte de a reuși să încep serviciul, când am auzit o predică într-o adunare unde se vorbea despre faptul că zeciuiala nu este parte din Noul Testament. Și este foarte adevărat, pentru că aici Apostolul Pavel spune fiecare în ziua din săptămânii să dea ceva putea, nu să dea zecea parte. Era adevărat. Dar vorbitorul acela vrea să-și acopere zgârcenia lui, îl cunoșteam că era un om cu bani mulți, sub pretextul că nu mai suntem sub lege. Așa de mult m-am necăjit când l-am auzit vorbind astfel, încât am luat hotărârea pentru mine să dau a zecea parte. Așa cum am spus, nu este neapărat cerința noastră în Noul Testament, era o lege a Vechiului Testament, dar eu m-am hotărât și am spus decât nimic, vreau să dau și eu a zecea parte. Când am comunicat soției mere că dau a 10 parte s-a uitat mirată la mine și foarte îngrijorată, deoarece dând a 10 parte după banii pe care îi luam eu atunci ca ajutor de stat, ar fi însemnat să nu mai avem cu ce să ne plătim chiria și în final să fim dați afară din casă, cu o casă de... aveam 10 copii pe atunci. Vă închipuiți că nu a fost ușor. Dar așa m-am necăjit pe omul acela când l-am văzut cât este în când am zis, nevastă, fie ce ar fi și dacă ne aruncă Proprietărea să am drum cu copii, cu tot, eu nu mă dau înapoi de la a da 10%. Ce s-a întâmplat? Curând după aceea, v-am spus, am primit serviciu, serviciu bun, de la care am ieșit și la pensie, în cadrul poștei americane. De ce v-am împărtășit această experiență? Am vrut să întăresc cele spuse mai devreme, că adică, dacă noi. Facem partea noastră, El și-o face cu prizosință pe a Lui, dacă vreți, este o confirmare a făgăduinței făcută în versetul pe care l-am amintit deja, de la Maleahii, capitolul 3, cu versetul 10. Iubiți ascultători, oricum ar fi, toate sunt în mâna Lui Dumnezeu și noi înșine în mâna Lui. Haideți să urmăm sfatul Lui și să-L lăsăm pe El să ne binecuvânteze. Aducem aici la cunoștință încheierea programului C116 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei ce se deschid să le primească. Amin. Învață-mă să o Doamne voia ta. Să nu pot altfel să trăiesc, iar fi să piară trupul meu. Voia ta, voia ta, domne Voia ta să mă umple de plin, pentru tine, amin. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta să mă